Добралися не навпростець лісовими стежками, а обходили парк вулицею героїв оборони. Одразу з'явилися чутки про інші страхіття, пов'язані з Голосієво. Кілька місяців тому в глибині парку песик-бультер'єр загриз свого господаря, дворюка півдня нікого не підпускала до трупа, і омонівцям нічого не залишалося, як її пристрелити. Приємною несподіванкою стало те, що в парку поселився монах-пустильник. Він викопав невелику яму-каплицю, де проводить час у молитвах. Невдовзі до нього потягнулися люди, утворивши невелику паству. Навіть я одного разу відвідав службу цього Антонія Печерського. Старенький Рильський цього не міг знати і бачити. Напроти його дачі, де я прогулююся, часто пиячать підозрілі компанії, смажать шашлики, галасують. Одного разу схожа компанія вчепилася до мене, щоб я став арбітром у їх сперечанні щодо князя Володимира Хрестителя. руський він чи українець. П'яне варнякання та не менш настирливі пропозиції випити мене настільки стомили. Душо нас не вважаєш? що я відмахнувся від них трішки різко і брутально. Компанії це не сподобалося, мене ледве не відлупцювали. З роками ліс усе більше втрачає свою тишу. Це просто дико і несправедливо. Я ніколи б такого навіть не міг уявити. Те, що розповів мені доцент Пампушка, не вкладається в голові. Милий і добрий старенький мистецтвознавець Гончаровський, завжди усміхнений і уважний до співбесідника, дотепний і з вишуканим почуттям гумору під час урочистостей, проникливий і неординарний у своїх виступах, не кажучи вже про його ґрунтовні публікації щодо білих плям українського та східноєвропейського авангардного живопису, помер страшною та дикою смертю. Цукровий діабет, який його точив останні десятиліття, врешті-решт викликав гангрену лівої ноги. Спершу Гончаровському відтяли два пальці, потім ступню, але гангрена знову з'являлася. Його нещасну ногу різали шматками, аж поки хвороба не добралася до тазу, де вже відрізати будь-що було неможливо. Він помер. Його не стало, а я й досі пам'ятаю його привітну та трохи дитячу усмішку, білосиву шевелюру, яка відразу впадала в вічі серед чималого скопища людей на академічних урочистостях. Епіктет, ти є душа, що тягає за собою мерця. Коли я припинив тобі писати, мені ніби все обірвалося, зупинилося, я помітно зачерствів. Навіть коли згадую наші приємні колишні миті, то не відчуваю того внутрішнього трепету, як це було раніше. Прагну навмисне зациклюватися на тобі, на ідеї тебе, щоб повернути себе теперішнього до тих давніх приємних станів. Згадую, як пахли твої груди материнством, як я обережно торкався до них, мені здавалося, що я опинився біля великої тайни нескінченності людства, яку не міг ні пояснити, ні описати, ні зрозуміти, але яку, безперечно, відчував на рівні тваринного інстинкту. Не можу тебе позбутися, не хочу. Вчора повертався з лекції, утомлений, злий, голодний, і уявляв, ти... Легко йшла зі мною, і був той самий січневий день, теж де саме морозне повітря, що холодом проникало в легені півтора роки тому. Згадую твої страшенно холодні, тремтливі руки. Згадую, як у твоєму готельному номері раптово ніби прокидаюся від дурману далекого сну. Мені треба йти. Чому? Залишися. Треба цілую вологі очі. «Але ж це може остання наша зустріч?» насуплюються губки. «Важко хворий приятель, сам у квартирі, ніхто не подасть навіть чаю».